Ráma a hegyek között Anna nyugtalanul járkált az ebédlőbe. Két óra elmúlt. Az ezredes nemrég tért vissza délelőtti is és a szobájába ment, hogy átöltözzék az étkezéshez. Mikor Jimmy, az új négerínos megütötte a gongot, González frissen vasalt egyenruhába jött le a lépcsőn. A ház régi szokása ellenére Anna nem várta meg, hogy apja kezdje el a beszélgetést, hanem ő szólította meg nyomba. Aggódom ezért a Petkinsért. Tegnap Norvicsba küldtem orvossággal, és még nem tért vissza. – Remélhetőleg nem esett semmi baja, talán ott töltötte az éjszakát. – Nem, nem, azt mondta, hogy estére újra itt lesz. – felelte Anna leplezetlen idegességgel. Az ezredes összehúzódó szemmel nézte – minden esetre hiba volt, szólt rövid habozás után, hogy olyan messzire küldted. Tudod jól, hogy nem visel fegyvert, tehát védtelen mindenféle támadás ellen. Az ilyen fiút nem szabad este aprélire engedni. Anna az ujjait morzsolta. Igazad van. Sohasem bocsátom meg magamnak, ha valami baja esett. Gondolnom kellett volna erre. Szótlanul lettek. Anna alignult az ételhez. Jimmy! Szólt később az ezredes. Mondd meg, Mr. Ingramnek, hogy tegnap délután a szenjorita egy legényt küldött Norwichba, aki még nem tért vissza. Intézkedjék, hogy megtudjunk róla valamit. Egy perc múlva a néger ismét visszatért. Az a legény már itthon van, szennyor, az imént térkezett. Az ezredes felemelkedett a helyéről. <gül> no látod, kár volt aggódnod, nem eszik meg a kabajt ezen a vidéken. Délután a városban van dolgom, holnap ünnepeljük tanaszú újjáépülésének évfordulóját. Miután az ezredes elment, hogy a városba lovagoljon, Anna, mintha csak sétálnak körül járta a házat. Távol az istáló mellett megpillantotta Tomot, aki az öreg gyárnyékába egy vastag deszkát faragott, amit a jászol középső bakja és a tető közé akart ékelni, mert meglazult kisé a főgerenda. A lány egyenesen hozzásietett. Örülök, hogy látom, Mr. Petkins. Nyugtalan voltam, hogy olyan sokáig elmaradt. Elszakadta a heveder út közben, és vissza kellett térnem. Anna kétkedően nézett a szemébe. Azt hittem, más történt. Szeretném, ha őszinte lenne hozzám. Egy barátságos mozdulattal a fiú vállára helyezte a kezét. Meglepetten látta, hogy Tom arca összerándul. Most vette csak észre, hogy az ink kisé magasabb a balvál felett. Ott kötés van. – Megsebesült? – Kisé megütöttem, ugyanis amikor elszakadta a heveder. – Miért hazudik? Tom elfordította a fejét. Nagyon nehezen jön ki hazugsága szájából. – Üldözték. Eltalálták a vállát. Miért nem mondja meg? Mi történt a vállával? Tom hűvös tekintete lassan átmelegedett és fényt kapott, de ez nem alapulni készülő veszett fenevad izzó pillantása volt. Ez a meleg, lelkes ragyogás azt fejezte ki, hogy örül, amiért a lány egyre aggódik érte. Örül, mert úgy érzi, hogy Anna szereti. Jelentéktelen horzsulás, felelt a halkam. De eltalálhatták volna halálosan is. Két kézzel megfogta a fiú kezét. Tom, ne menjen többé a bosszúja után. Tom maga se tudta, hogy történt, átkarolta Annát. Ha tudnám, ha nem állna közöttünk semmi, magáért mindenre képes volnék. Akkor megmondom őszintén, közöttünk nincs más akadály, csak az, hogy gyűlölöm a bosszút, a hazugságot, az olyan embert, aki halára üldöz valakit, amíg elpusztítja. Megígérem magának, hogy nem állok bosszút senkinek. Utána járok az apám becsületének, de még a gyilkosára se emelegkezett. Nem most érlelődött meg bennem ez az elhatározás, hanem még éjjel, egy csendes fél órába, amikor azt hittem, hogy mindennek vége, és magára gondoltam. Anna két kézzel szorította meg Tom kezét. Köszönöm, mondta halkam. Az istáló előtti vénytől fa eltakarta őket, és itt senki sem látta, mikor megcsókolták egymást clayton a tanaszói serifet komor gondolatok nyomasztották a hivatalába. Ez a Smith, aki meghalt, utolsó perceibe különös vallomást tett. A haldokló bányász, mert a sheriff nem tudta, hogy Smith bandita, egész furcsa, látszólag összefüggéstelen történetet mesélt. A segédje, Morgan és az orvos épp olyan tanácstalanul látták körül a végét járó Smith szágyát, mint ő. Már az is furcsa volt, hogy a Nevada szellemének egy áldozata élve kerül a kórházba, mert valami fémlapon elsiklott a golyó. Nézzük csak meg, mi derült ki a szaggatott szavakból, amit Smith lázasan elnyugdítselt. Elsősorban kiderült, hogy üldösszék a véres tomot. Másodszorban a két ember, aki behozta Smith-t, eltűnt. Harmadszor véres tom állítólag tanaszlóba tartózkodik. Negyedszer jön a főzagyvaság, a rabló szerint nem véres tom lövöldözött rájuk, hanem a nevada szelleme. sorban, mikor megkérdezték, hogy miért nem lőtt rájuk véres tom, kiderült, hogy a haldokló biztos tudomása szerint a véres tom soha többé nem süti el a revolverét senkire. Éppen mindön a serifet legjobban érdekelte volna a beteg mondani valója, ez ügyet se vetve a hivatalos közeg kíváncsiságára. Ha, egyszerűen meghalt. – No, mihez kezdjem most? Morgan a serif segédje, már egy órája kéri a telefonon Batting city -t. Ha ott sem tudnak semmit, akkor itt egy lázálomról van szó, ami a haldoklónál a serif biztos tudomása szerint nem ritka eset. – Batting City? – Morgan befette a kagylót és átszólt. – Mr. Clayton! Clayton átvette a hallgatót és röviden elmondta az eseményeket kollégájának. Gibson ezután meglepő választ adott. A bányász vallomásra helytáló. Véres ügyében a kormányzó felfüggesztett minden további eljárást. Nem kell tartani tőle, állandóan ellenőrizzük, és biztosítékunk van arra, hogy nem bán többé senkit. Figyelmébe ajánlom, hogy az ügyet tartsa mert ez jót fog tenni az ön további pályafutásának, Mr. Clayton. Mindent meg fogok tenni, ami tőlem telik, csak kérem, mondja el az ügy legapróbb részleteit is. Rövidesen, személyesen fog tőlem mindent megtudni. Egy elcsapott rendőrtisztviselő bizonyos Jenkins néhány gyanús emberrel Kaliforniába ment, és ügyben nyomozok, amiért utánuk megyek. Valami közelebbit kérhetek a vérestomról addig is, amíg ide jön. Gibson néhány szóba elmondta, hogy vérestom vagy két hónapja a Kansas Cityből jövő vonaton utazott elkig, és Jánbor ifjúnak mutatkozott be. Batting City befelismerte valaki egy kocsmai támadásnál, mint egy két hete indult tanaszóba. Közelebb itt majd személyesen. E, – Mr. Morga, intette be Clayton a segígyét. – Egy titkot bízok most önre. – Megígértem, hogy senkinek sem fogom elmondani. Hasonló diszkréciót várok magától is. Közölte az ügyet Morgannel. Morgan megőrizte a titkot, csak a feleségének beszélt róla. Ami viszont természetes, Morganné is csak a legzárkózottabb barátnőjének, Winston gyógyszerész nejének mondta el az érdekes hírt, így azután valóságos csoda, hogy másnap mégis egész tanasszó tudta véres Tom históriáját. Az emberek kis csoportokba tárgyalták az eseményt. Kombináltak, hogy ki is lehet az illető. Végül a rejtét másnap egy kis kövér trapper meg. A furcsa, zsíros ruhájú ember, aki a szörnyű hőségbe egy másodpercese se vetette le hatalmas nemeszkalapját, mintha félne, hogy valaki ellophatja a muzális értékű holmit, egy csomó vidra bőrrel megrakva érkezett a hegyek közül Bartonhoz, aki régi vásárlója volt. Itt azután a felhalmozott bőrökön szomszéd szomszédkereskedők suttogásaiból kivehette, hogy véres tomról van sűrűn szó. – Mi köze Kaliforniának a véres tomhoz? – kérdezte a trapper. Sok, Mr. Tricky, a véres tom itt van tanasszóba. A legnagyobb titoktartást terhe mellett elárulom magának. Mi az ördög? És maguk ilyen nyugodtak? Nyugodtak lehetünk. A véres tom polgári foglalkozásra adta magát. Nem nyúl a revolveréhez, nem emelkezett senkire. De mégse lincselhetjük meg, mert a sheriff szerint ebben az esetben a kormányzó nem ajándékozza tanaszónak, azt a gyönyörű négy tenyészlóvat, amit legutóbb ígért. Trikli közben egy régi ismerősét vette észre, kint az utcán, amint bemegy a szemközti kocsmába. – Nézd az ügynök! Hát ez meg mit kódorog erre! Közben Bart folytatta a titok előadását. – Két hónap előtt Szelit zöld öltözve utazott Kansas Cityből Batting Citybe, mesélte a kereskedő. – Elkbe felismerték. Aközben megölt valakit Batting Citybe és valamilyen okból ittén tanasszóba. De felfüggesztették ellen az eljárást, de soha többé nem bánthat senkit. Trikli álmélkodva figyelt. Kansas City, zöldfülű, Batting City, gyilkosság. Hopp! nagy ütött a homlokára. A Bart! Én egy ökör vagyok! Na kereskedő vállat volt. Mi köze ez az ügyhöz a maga intelligenciájának? Mindenki tudja, hogy egy trapper nem lehet egyetemi tanár. Szávámra mondom, hogy együtt utaztam a véres tommal, Kelsas Cityből, csak ugyan úgy viselkedett, mint valami zöldfülű. sőt, én bolond ott voltam abba a vendéglőbe vele együtt, ahol később megült valakit. Hú-hú, söröztünk, én bedőltem a komédiájának. Hogy rögtetett rajta? Azután titokzatos arcot vágott. Ne kérdezem többet tőlem, Bárt! – Mi oda árt nevadába, mindig tudtuk, hogy ez a véreston volt voltak éppen egész rendes fickó. Én nem leplezem le. Értékes alapját megigazította és távozott. Egyenesen a kocsmába ment. Éppen síralmas látványhoz érkezett. Wolfert, ez a garázda, részeges fuvaros, a porcivó ügynököt a nyakánál fogva, és rászta. – Ma adok én neked visszautasítani tisztességes emberek meghívását a Holborn az asztalnak. Ismerem az ilyen kifentúri csíkefogókat. Uh, Mr. Izé, hebegte Holborn. Ön, ön téved, én nem vagyok úri, egyáltalán nem. Holfert revolverével hadonászott az ügynök alatt. Nekem nincs két revolverem, mint neked. csak egy van, de előmerem venni. Én, én, én beismerem, nem tudok revolvert rántani, rebegte Holborn. Wolfert ismét el akarta kapni az ügynök nyakát, de valaki a kezére ütött, hogy kiejtette a revolvert. A kiskövér trikli állt előtte. – Mi? – ordította dühötten a rázda fuvarost. – Te törpe, szédszedlek! És neki ment a tömzsinek. A helyiségben ülő vendégek közül senki se szerette a verekedő wolfert ezért tapsal honorálták a kiskövér trapper kellemes mutatványát, amely két részből áll. Elsősorban a harcias fuvarost pofon ütötte és térre rúgta. Amíg az egy pillanatig csodálkozott, az alatt nekivágta a söntésporcnak, hasba rukta, és két fülénél fogva hosszan és türelmesen verte Wolfert fejét a márványlaphoz. A mutatvány második része akkor következett, mi dönt Rikli, hogy ne bocsátkozzon állandó ismétlésekbe, abba hagyta a fej odaveregetését és remek célzással nyolc lépés távolságból pontosan az utcára rúgta ki a nyitott ajtón keresztül wolfert -et. Azután megigazította áll alatt szíját, és szuszogva odaszólt a vendéglősnek. Sört! Egy pohár sör után egyenesen az ilyettségtől sápadt Hornborn asztalához újt. Az ügynök hálásan szorította meg a kezét. Köszönöm önnek, Mr. Trotler Trikli. Nincs mit köszönni. Én inkább én csodálom az ön férfias fegyelmezettségét. Nem lennék erre képes. Hornborn után nézte. Trikli szünetet tartott, aztán jelentős pillantással mondta. be őszintén, hogy az utóbbi találkozásunkon néhány szó hülyének tartott. <gül> no de, Mr. Trikli, miért akar belém kötni? kérdezte síralmasan Há, Abszolút sincs hiásmirő. Biztosítatom, hogy én csak védelmezője is barátja leszek a jövőbe. De őszintén és nyugodtan mondja ki. Ugye hülyének tartott engem néhány szó? Hát. – Ha egészen őszinte akarok lenni... – hebegte az ügynök. – Olykor bizony gondoltam ilyesmit, de nem is sejtettem, hogy észreveszi. Trikli bólogatott. – Azóta rájöttem. – ismerem. én egy marha vagyok. – Ó, nem, Mr. Trikli, igazán nem marha, talán kicsi korlátót, de hát végtére is... Elakadt, csodálkozva nézett körül. – Mi ez? A helység megtett emberekkel, és vagy tizen, akik nem fértek be, az ablakpárkányon könyököltek. És, mintha valamennyien őt néznék. Nem is sejtettem, mikor együtt utaztunk nyolc hét előtt Kansas city hogy valaha büszke leszek erre, mondta Trickley. Mit akar ez? kérdezte önmagától szorongva Holborn, és ijetten csodálta a sokadalmat. Mikor az emberek meghallották Kansas City említését, felzugtak és összesúktak. Minden megegyezik. Ez az alak utazott Kansas City-ből Ez érkezett ide két hét előtt. Holbon bajós előérzettel felemelkedett. Viszont látásra, uram, dadogta Trikli felé. Egy hosszú bányász lépett oda. Ide hallgassunk, nem bátjuk magát, de azután viselkedjék tisztességesen, mert nagyon hamar elbánunk az izgága emberrel. Érti? Itt nem látsz lövődözés. Folyton belém kötnek, állapította meg keservesen magába, és hebegve fordult a bányászhoz. Kérem, én, én igazán senkit se bántok, soha sem lövöldözök, és ha akarják. Oda akarta adni a revolvereit, és alázatosan kihúzta őket tartóiból. A következő másodpercben üres volt a kocsma. Az a két-három ember, aki a helyiségbe tartózkodott, meg sem moccant az asztalok alatt. Viszont öt percen belül megjelent a serif. Uram, lépett oda Holbornhoz. Hivatalosan nem veszek tudomást a jelenlétéről, de figyelmeztetem, hogy ne járkáljon erre felé fegyverrel, és még tréfából se húzza elő a revolverét. Itt csak addig élvezi a vendégszeretetünket, amíg nem öl meg valakit. Érti? Ilyesmiben nem ismerjük a tréfát. Kérem, én Holborn ügynök vagyok. Mindegy, hogy miért nevet mond. Tudomásul veszem, hogy halmbarn ügynök. Ön minden reggel tíz órakor jelentkezik nálam a hivatalba, és amelyik napon ezt elmolassa, a legkönyörtelenebből fogunk eljárni. De, Mr. Sheriff, én itt békébe töltöttem el az időmet. Biztosíthatom, hogy ezután is így lesz. Minden egyes lépéséről tartozik nekem beszámolni. Ne felejtse el, hogy én védem meg a tömeg elől, amely különben meglincselte volna magát. Honborn szédült. Kérem, azonnal elhagyom a várost. Ezt további intézkedésig nem erészelje, mert száz kitűnő lovas ered a nyomába is szitává lövik, még ha a világ legnagyobb banditája, akkor is. Ezzel a serif magához vette az ügynök két revolverét, és döngő léptekkel távozott. Honborn elkékült remegő ajakkal dőlt a Polcnak. Néhány sápadt ember mászott elő az asztal alól, és a vendéglős az eldugott legvénebb viszkijéből átnyújtott egy pohárral Holbornak. – mister Hogy is mondta? – Nem bánom, legyen Holborn. Engedje meg, hogy megkínáljam egy itallal, és tekintse magát ezentúl a vendégemnek. Átkozott legyek, ha ezentúl egy centet is elfogadok öntől valamiért. Holborn ettől a kijelentéstől legalább úgy megijedt, mint a serif fenyegető szavaitól. Eszelősen tapogatta a homlokát, rávigyorgott a vendéglősre, és gyorsan felhajtotta a viszkit. Levegő, levegő, mert mer, mer rosszul lesz. Megőrült egy egész város. Pfff, esemény. Kitámolygott az ajtón, és bizonytalan léptekkel elindult, hogy helyreállítsa a lelki egyensúlyát egy rövid sétával. Nem gondolkozni, csak menni. És ment tisztes távolból néhány száz főből álló tömeg követte. Ezt a csődületet látta messziről Anna. Sohasem volt még ilyen nyüzsgő és izgatott a békés tanaszó. Igaz, hogy a földrengéstől elpusztult város újjáépülésének évfordulóját ünneplik holnap, de ezért még nem hagynák el a boltosok üzleteiket, hogy csoportokba verődve, felhevülten hadonászva tárgyaljanak. E – Engedje meg, hogy üdvözöljem, Sanyorita! – szólalt meg egy hang mellette. Az a spanyol úr üdvözölte mély meghajlással, kalap levéve, aki a múltkor a szegényeknek adakozott. – Jó reggel, szenyor! Nem tudja, mi okozza ezt a különös izgalmat a városba? – Egy sajátos esemény, szenyorita. Nevad a leghíresebb banditáját tanaszóba internálták, és valahogy kipattant a dolog. Közben elindult a lány mellett. – Boldog leszek, ha megengedi, hogy együtt menjek önnel, szenyorita. Na, mint látom, kísérő nélkül van, és tudom, hogy egy igazi spanyol hölgy. Csak hagyja, szenyor, én már itt születtem a nyugaton, és nem érzem magam spanyolnőnek. Amerikai lettem. Párdiósz, ebbe igaza van. Mióta megismertem, csodálkozom azon, hogy spanyol. A bőre hófehér, és ez ritkaság a mi domináinknál. Azon felül minden mozdulata, az egész lénye angol száz. Közben a fasorhoz értek. Anna hazafelé ment. Még nem mondta el, hogy ki az a bandita, aki ilyen lázba hozta a várost. A vérestom. Egy hihetetlenül vakmerő, félelmetesen erős és ügyes rabló, aki az egész Nevada állam ellen harcolt. Sehogy se tudták elfogni. Hogy ártalmatlannát tették, annak egészen különös oka van, amit véletlenül tudok. Egy ismerősöm mesélte, aki befolyásos ember Balting City-be. Vérestomnak a fivérét felismerték és elfogták. Ezen az alapon fegyverszünetet kötöttek a rablóval. A bátya ott maradt túsznak Bating City-be, és őt ide internálták tanaszóba, azzal a kikötéssel, hogy ha bárkire kezetemel, akkor könyörtelenül elbánnak a fivérével. Anna megállt és elfehéredett. Ki volt az, akit az emberek követtek a városba? A spanyol nevetett. De egy ártatlan porszívóinnök, akit néhány ostoba alak összetévesztett a rablóval. És mit követett el ez a véres? 15 éves volt, amikor megölték az apját. Akkor a hegyek közé menekült, ahol úgy élt, mint valami farkas. Tíz ember gyanúsított azzal, hogy részesek az apja halálába. Hetet lelőtt ezek közül. Kétszer gyújtotta fel a várost, és ha nem fogják el a fivérét, ne vada állam minden rendőre és katonája kevés lett volna ahhoz, hogy elbánjanak vele. Rosszul van, Szenyorita. Anna egy pillanatra megkapaszkodott gringó fox karjába, aztán erőt vett magán. Nem, köszönöm, semmi. És miért éppen tanaszóba jött ez az ember? Állítólag egy Fernandez nevű meszticre vadászik, akiről azt hiszi, hogy fő része volt az apja halálába. De ha nem vehet többé fegyvert a kezébe? Azért, ha nem látják, a vérestom tom mégiscsak vérestom marad. Köszönöm, szenyor. Itthon vagyok. Gringo Fox mélyen meghajolt, és nagy évbe vette le a kalapját, de mikor a lány eltűnt a szeme elől, megelégedetten mosolygott, és gyors léptekkel fütyörészve ment vissza a vendégfogadóba. Tom azon a mozdulatlan módon, ahogy megszokta a hegyek között, törökülésbe ült a földön. Volt fényes éjszaka volt. Egy domb húzódott meg. A kiskócos ló, mintha a gazdáját utánozzá, olyan mereven mozdulatlanul állt mellette. Mióta Tonga kunyhójába járt, minden éjszaka itt ült elbújva és várt. Beláthatta a prérit és a távoli dombokat anélkül, hogy őt észrevehették volna. A keresztetőről vezető ösvény felől ez volt az első domb a sík terület után. Bármerről is nyargal ki a síkságra Fernández, ha a legrövidebb úton tér vissza Tonga kunyhójához, akkor erre kell lovagolnia. Türelem melül. A már bevégezte útját az égen, és a fehér izzással eltűnt a komorhegység egyik havas süvege mögött. Sötét lett. Tom cigarettára gyújtott. Miközben szívtap tenyerével elfette a parazsát. Kellett felől rosdaszín csík húzódott elő az égen. Tom alányra gondolt. Az utóbbi időben nem találkoztak. Anna került el minden alkalmat. Miért? De valami történt, az bizonyos. A piros csík, ibolya és sárgás árnyalatokkal tágult. Egyre ember terült szét a mező és az álmosan elfekvő szakramentó folyó felett. Tom Tomlóra ült és megindult a dombok között visszafelé. Ilyenkor már nem jár a nevad a szelleme. A nap felkelt, mire visszatért a tanyára. Ilyenkor nem a házba ment, hanem a pihenő ökrök közét, mint korán koránébb lett volna már és a munkahelyén lenne. Nem kellett tartania semmitől, mert abszálta után a kóboly ott tölti az idejét, ahol akarja, és senki sem törődik azzal, ha a városba lovagol, vagy a csatangol. Csak a helyi legyen, mikor dologva. Levette lováról a nyerget is, szabadon hagyta legelni. Hirtelen megfordult. Nyugtalansá fogta el, úgy érezte, hogy figyeli valaki. Nem messze egy fa mellett Anna állt. Soha sem szokott ilyen korán kelni, valószínűleg őt akarta meglesni. Azt is látta bizonyára, hogy Tom a dombok felől jön. Minden bűntudat nélkül jókedvűen sietett a lány felé. – Jó reggelt! – Hol volt? – kérdezte keményen Anna. – A völgyben. – Lesen? A fiú arca elborult. – Megmondtam magának, hogy keresek egy embert. Azt is megígértem, hogy nem bántom az illetőt. – Fernandeznek hívják? Tom egy lépést hátrált, és hosszú időt a most először ült ki az arcára ismét az a viaszszerű mozdulatlanság. Honnan tudja? Maga a véres, Tom? Igen, az vagyok. Illetve voltam. Megölték az apámat. A legjobb és legderekabb embert a világon. Ártatlanul. Az anyámat is ők költék meg, mert belehalt ebbe a szörnyűségbe. Tizennégy éves koromban gyilkossal megverekedtem szemtől szembe, tisztességes harcban. Hét olyan gazemberrel, akiket orvul lelőni sem igazságtalanság. Ez igaz. Több vér, több bűn nem tapad hozzám. Hét ember, Szörnyű. Így van. De ez a hét ember oka volt annak, hogy egy gyerek mindenétől megfosztva árván a hegyek közé került, miután látta, hogy az apját bekerítették és lelőtték, mint valami kártékony vadat. Tom, én hiszek magának, és mindig hinni akarok. Ugye soha, soha többé nem fog élő emberrel lőni. Ugye nem a bosszú melegíti belőlről? Nem. Most már tudom, hogy nem. Mióta magát ismerem. Közben leültek egy kőpadra. Még senki sem volt ébren a házban. Egy magára hagyott gyerek, akinek a hegységben farka volt az altatódala, nem ismerhetett meg érzést, ami engem hajszolt. Soha sem voltam rossz gyerek. Nagyon szerettem a békés gyerekszobát. Szívesen emlékszem arra a kis nyomorúságos odura is, ahol egész kisgyermek voltam. Ez hol volt? San francisco Dik már iskolába járt. Milyen szép emlék az a szegényes szoba. A cirádás fiókos szekrényel, amelyben egy-egy alma állt, és én nem értem el a márványlapig. Anna döbben csodálkozással nézett maga elé. Cirádás fiókos szekrény? Másra nem emlékszik, ami ebben a szobában volt? kérdezte. De igen, egy kerek, barna fali órára is emlékszem, amelyik negyed óránként rekedten zörgött, mert elromlott az ütőszerkezete És a sarokba? folytatta gyorsan izgatottan a lány. Gömbölyű oszlopon egy fehér szoborá. Grand tábornok, Törött volt az óra. Elhallgattak, nézték egymást tágra nyílt szemmel, nyitott szájjal. A vérsebesen kalapált az agyukba. Kétségbe esettem préselve a múltból feltörő képeket, hogy kicsorduljon belőlük még egy csepp emlékezés, ami megold valamit. És egyszerre Tom gondolatai közül egy név budjant ki. Egy szó, és anélkül, hogy érteni, ilyetten kiáltott. Kitti! A lányta torkánál kapta el ez a név. Kitti! Valahonnan a sötétből ismerős, és mégis sohasem hallott hangok ismétlődtek. Kitti, ő volt Kitti, és egy fiú ágaskodik a fiókos szekrény előtt tehetetlen előködéssel az almák felé. Tom! Most már tom is látja ezt a tipegő kislányt, akivel együtt ültek a padlón és játszotta. De Kitti voltál? Igen, tudom, de hát apu sohasem beszélt erről. Tom elgondolkodott. Bizonyára kellemetlen emlékei fűződnek ehhez az időhöz. Azt hiszem, legokosabb, ha nem kérdezed egyelőre. Tom lázasan dolgozott. Egy függöny lebbent felelőtte. komoran nézte a lábai előtt heverő apró kavicsokat. Szent Isten! A csóda felől egy ostor pattanása hallatszott. Lassan megelevededett a farm környéke, Szomjas állatok bőgtek, és felvert porszálongott a napfénybe. A lány nem maradhatott itt tovább. – Viszontlátásra Tom! – mondta ragyogó szemmel, és megszorította a fiú kezét. – Boldog vagyok, Kitty! – De nem ez látszott az arcán. Ahogy a lány után nézett, mély gondterhelt ráncok húzódtak a homlokán, és a szája egy kemény lapos vonásra szorult, ahogy összepréselte az ajkait. A város minden ablakát kivilágították, zászlók, lámpionok, fákjásmenet és rezes banda fokozták csodálatosan ünnepi a hangulatot. A zenekarok és a menetek mind a főtérre gyűltek. A templomot zsúfolásig megtöltötték a város előkerőségei, akik az Isten tiszteleten vettek részt. A templom elé szónoki emelvényt ácsoltak, ahol a notabilitások ünnepi beszédeket intéznek majd a néphez. És a tömeg egyre gyűlt. A városból, a környékről tömött sorokba tolongtak a főtéren. Lindsay, Bronson és Corner, Gringo Fox szobájának ablakából néztek le az áradatra. Látsővel kutatták a kivilágított téren tolongó emberek arcát. Gringo Fox és Narrow az ágyon feküdtek ruhástól. Long egy sarokba ült. Épp elég meszt van az emberek között, mondta Lindsay megfordulva. A gringo fütyült. – Azt hiszem, ez valami rögeszmét! – mondta idegesen Naró. – Miért pont itt kerülne a szemünk elé a mesztics? Talán el se jön az ünnepségre. – Lehet, barátom, ha mindent úgy csináltok, ahogy én mondom, mégis miénk lesz az öreg Siván aranya. Most azt mondom, hogy Lindsay és a másik kettő keressék a főtélen Fernandeszt. Tovább fütyű részett. Közben a polgármester odalent gyönyörű beszédet tartott. Utána kilépett a templomból a város képviselője. Felment az emelvényre, és körülbelül ugyanazt mondta, amit a polgármester majd átadta a helyét a következő szónoknak. – Hát, itt nincs köztük a mesztic, vagy ha igen, akkor hátulá, morogta a tömeget figyelve állandóan. Dörgő éjjel harsogott fel a téren, és az emelvényre felment a város jótevője, González ezredes. Csendett. – Fernandez! Kiáltotta harsányan, megdöbbenve Linsdé. Az ezredes meghallotta. Felnézett a vendégő ablakára, aztán nyugodtan az emberek felé fordult. Barátai, keserves megpróbáltatások után ma egy boldog, békés, fejlődő város. Linsdé bronzon és korna csodálkozva álltak. Szóval felismerték az ezredesbe Fernándeszt? kérdezte Fox. Hogy a fenében, hiszen csak ő lett, de különbe olyan, mint mikor mellettem lovagolt Hawkins karaványába, kiáltotta a bronzon. Te tudtad, hogy ő az, mondta Lindsay a mexikóinak. Tőletek, ha lett volna eszetek, ti is rájöttetek volna. Elsősorban Fernandez magával vitte annak idején a meggyilkolt Hawkinsnak a lányát. Tehát olyan embert kellett keresni, akinek a környezetében egy 17-18 éves lány is van. Egy mesztic egy fehér lányjal. Másodsorba miért nem hivatkozott Artur Willer Fernandezre, mikor nyakára szorult a hurok, mert nem akarta kompromitálni a barátját. És kit lehet kompromitálni, akinek tekintélye van? Keresni kellett tehát egy kreolbőrű embert aki tekintélyes polgár, és egy körülbelül 17-18 éves fehér lánya környezetébe. Így jutottam el González grófhoz. Bőrének színére a spanyol eredet elég jó magyarázat. Síván hihetetlen vagyonával Mexikó elszegényedett nemesei között nem egyet találhatott, aki örökbe fogadta. Győztél, Gringo Fox! De hogy magyarázod meg a Nevada szellemét? Ezt nem tudom, csak sejtem. Fernand itt nőtt fel a hegyek között. Itt harcolt évekig. Valószínű, hogy az ősi vér éjszakája kihajtotta a hegyek közé, a rétségre, és folytatta régi hadjáratait. Náró csípőretett kézzel megállt a Mexikói előtt. És mi szükséged van arra, hogy ilyen lassan keverd a kártyát? Soha sem tudja senki, hogy mit forgatsz a fejedbe. Ha hónapok óta járunk, itt a titok és a kincs nyomába, és egyre kevesebben leszünk. Eddig még senki sem kényszerítettem, hogy velem tartson. Én keverem a kártyát, azt is tudom, hogy csak én ismerem minden részletét az ügynek. Ez azért van, hogyha egy emberem saját szakállára akar dolgozni, kaparja ki egyedül a esztenyét. Mosolyogva nyugodtan fújta a füstöt a sovány bandita arcába. – Adjátok ezt az és marakodást! – kiáltott a long. – Mondd meg, Ringo, hogy mi csináljunk! – Lindsay, Corner és Bronson – mondta Fox újra végig dőlva az ágyon, ügyet sem vetve nárólra, aki merően nézte az ágylábánál állva. – Felkeresik Fernandezt, illetve gonzález és azt mondják, hogy amennyiben nem kapnak hónapig ötvenezer dollárt, abban az esetben leleplezik. Oho! kiáltotta a lézté. Te az öreg siván kincsére vadáztál, hogy lett ebből most ötvenezer dollár? Ostobák vagytok. Egyelőre semmi bizonyítékunk sincs arra, hogy az ezredes valóban Fernández. Ti hárman elég kínos vallomást tehettek ellenem. Az is lehet, hogy leleplezhetnétek. Ha ötvenezer dollárt ad nektek, hogy elhordjátok innént magatokat, akkor megvan. Ennyi pénzt senki sem tart a lakásba. Felmegy hát a keresztetőre, ahol szerintem síván aranya van elrejtve. Az ezredes bizonyára nem az uniformisban, hanem mint a Nevada szelleme fog felmenni a hegyre, hogy elhozza az ötven ezer dollár ára aranyat. És mai éjjel kellett felmenni, mert ti nem vártok tovább, holnap délelőttnél. Este elhelyezkedtek a tanaszó felé vívő ösvényen, és elfogjátok az ezredest, mikor visszatér a keresztetőről. Elfogjátok, mint Nevada szellemét. Több bizonyíték nem kell. Ha kezetekbe kerül az ezredes, mint indián, akkor az utolsó szem aranyát is elvehetjük. És ha kisiklik? kérdezte Náró gyanakodba. Ez esetre is biztosítom a társaságot, Kornár és Bronzon elhelyezkednek fenn a tetőn, ahol az ösvény a régi őrtoronyhoz ér, és kilesik a rejtek helyett. Linsday, Náró és Long elzárják a visszavonulást tanasszó felé. És te kérdezte Náró. Én itt maradok a vendégfogadóba. 16-an voltunk, Ringo, és most rajtad kívül csak ketten maradtunk a bandából. Mindig a háttérből irányítasz, hogy addig forgasd a dolgot, amíg csak egyedül te maradsz élve az aranyhoz, mondta Náró. De nehid, hogy csak a nevada szellemétől kaphatsz golyót. Előrántotta a revolverét, és és gringó Fox, ahogy hanyat feküdt, az ágylábánál álló nárónak a csuklójába rugott, hogy a revolver elrepült a szoba másik sarkába. Aztán továbbra is nyugodtan fekve maradt. Lindsay és Long fogták le a dühöngő banditát. – Ha még egyszer fegyvert próbálsz ránfogni fejbelőlnek Náro, ez Ezt jó lesz, ha megjegyzed magadnak. Figyelmeztette mosolyogva Fox, és fütyülni kezdett. – Nem igazságos, gringó, hogy mi vigyük vásárra a bőrünket, te helyetted is! mondta lincdé. All right, tudjátok mit? Elmondtam nektek az egész tervet. Ti a vására a bőrötöket, tehát ha meg tudjátok szerezni nélkülem az aranyat, akkor nem kérek belőle. Ugyanis a legfontosabbat, ami nélkül nem mehettek semmire, azt én fogom elvégezni. Szóval, ha elfogjuk a mesztice, és megtudjuk, hogy hol az arany, neked nem jár semmi? kérdezte villogó szemmel Náró. Úgy van. Most pedig takarodj, menjetek és tegyetek meg mindet, amit mondtam, különben maga intézem el ezt az egészet, és semmit sem kaptok. Annyi eszetek se volt eddig, mint egy tyúknak. Nélkülön bejöttetek volna ide a városba, és elárultátok volna Fernandeznek idő előtt a jelenléteteket. Na, mehettek, elég volt belőletek, mondta unottan Gringo, és befordult a fal felé. Valamennyien szó nélkül engedelmesen elmentek. Megkezdődött a tüzijáték. Reggeli fognak durrogni a rakéták tanasszóba. Az ezredes elgondolkodva lovagolt hazafelé a fasorba. Három lovas jött galopba utána. González nézett, aztán megrántotta a kantát, és visszafordult az érkezők felé. Igazsága egy pillanatra se hagyta cserbe, pedig jól tudta, a végzet jön utána. A három lovas körülfogta. Fernandez, mondta Linzde, Megismersz bennünket? – Mit óhajtanak? – kérdezte nyugodtan az ezredes. – Ide hallgass, menekülünk. Holnap reggel tovább kell vinni a bőrünket inni. Üldöznek. Ötvenezer ezer dollárt fogsz adni nekünk, hogy úgy tűnjünk el, ahogy jöttünk. Ha nem kapjuk meg az ötvenezer dollárt, mindenki tudni fogja, hogy Fernandez vagy, Mestiz, az öreg síván indián fia. Az ezredes nem felelt. – Délelőtt tízig a vendégfogadóba várjuk a pénzt – folytatta Linsdély. Ha elküldöd, éj boldogat! Nem áll érdekünkbe, hogy bántsunk. Ha nem küldöd el, legyen szégyen a mindenkinek körülöttet, ha valaha kezet fogott veled. Tépjék le a rangodat, amit az amerikai hadsereg fennállása óta még rabló mesztit sohasem viselt. A három lovas választ sem várva elrugatott. Az ezredes lehajtott fejjel eleresztett kantárral léptetett végig a fasonon. Felment a szobájába, és annát hívta. Mikor előtte állt a lány, hosszan a szemébe nézett, és megsimogatta. Ide hallgass, lányom! Mondta csendesen, nyugodtan. Ha valaha is szerettél, most nagyon erősnek kell lenned. Elmegyek ma este és lehet, hogy többé nem térek vissza. Az is lehet, hogy reggel ismét itt vagyok, és nem lesz semmi baj. Ha nem jönnék vissza, meg kell tudnod az igazat. Én nem vagyok spanyol, hanem félvér indián. Te Hawkins kitti vagy! ereidbe egy csepp indián vér sincs. Egy Jack Hawkins nevű szerencsétlen véget ért bányászlánya vagy. Azért vigyáztam állandóan erre a spanyolos komédiára, hogy az emberek még csak ne is bennem félvért. Tizenöt év előtt örökbe fogadott egy szegény mexikói gróf. Így kerültem mestit létemre a hadsereg tisztjei közé. Valamikor nagyon szerettem az anyádat. Az ő halála miatt írtottam ki a rablókat. Azután magamhoz vettelek, lehet, hogy ezt mind nem kellett volna tennem. Anna odament, és a nyakába borult. Nem érdekel, hogy félvér vagy, -e, vagy spanyol. Csak ne menj el. Tőlem. Erre most nincs idő, Anna. Légy erős. Nekem sietni kell, hogy hajnalra elintézzek mindent. Valamikor azt hittem, sohasem fogod megtudni, hogy én csak egy félvér vagyok. Mit bánom én, hogy milyen a bőröd színe? Az apám voltál, és most is az vagy. Az ezredes megkönnyebülten ölelte magához a lányt. Köszönöm, nagyon jó, hogy ezt mondtad. És most tudj meg röviden mindent. Az én napám rabló volt, engem is rablónak nevelt. Sívánnak hívták, és rettegett tőle egész Kalifornia. Nekem Fernandez az igazi neve, az anyám holland lány. Fernandez. A lány elszédült. Az ezredest keresi Tom, és talán éppen Tom miatt van ez az egész. Ne gutass utánom holnapig, folytatta az ezredes. Lehet, hogy csak zsaruláshol van szó, de lehet, hogy az a bandita áll az események mögött, akit már régen a nyomomba érzek. Én éjjel akartam vele találkozni, ő nappal kutatott utánam. Úgy látszik ravaszabb, mint én. De lehet, hogy tévedek, rémeket látok, és nem az az ember van a salkamban. Tom, mi csináljon? Talán Tom nem tudja, hogy az ezredes Fernandez. Vagy tudja, hogy az ő neveló apja mégis? Várj holnapig, mondta a lány. Én azt hiszem, ha beszélnél vele. Nem lehet. Mióta a sarkamban van, tudom, hogy egyszer felhajszol, és az az ember ravasz, gonosz, erős és írgalmatlan. Nem! Most fogadj szót. Egy perc időm sincs már. Reggelig ne tét semmit. Ne kutass utána. Maradj itthon. Gyorsan megcsókolta, és mielőtt a lány bármit szólhatott volna, ment. Anna kifutott a tornácra, és még látta, mint az ezredes a puskáját a vállára veti, és elvágtat. Kora este volt. A városban most kezdődött a tűzi játék. Egy-egy rakéta szállt fel sisteregve, és tűzvirágokat szólt szét az ége. Tom miatt van ez. Talán nem mondott igazat neki. A bosszú mégis előbbre való mindennél. Hételen elhatározással a fiú szobája felé indult. Mióta a házba teljesített szolgálatot a főépület egyik kamrájába lakott. Kopogtatott az ajtó. Semmi válasz. Merészen benyitott. A szoba üres volt. Kétségtelennek látszott előtte, hogy Tom az, aki miatt az eszredes ilyen előkészületeket tesz. Nagyon homályos és zavaros volt most már előtte minden. Hogy kerül gyerekkolába San Franciscóba? Miért vitte el onnan a mesztic, akit most is épp úgy szeret, mintha az édesapja lenne? De ki volt az édesapja? A szerencsétlenül járt bányász, Hawkins. Kisétált a fasorba, és maga sem tudta, hogy megindul lassan az egyenes fasoron át a város felé. Még kevésbé látta azt az árnyat, amely fától fához lopakodva követte. A Gringo fox volt. Távoli zűrőzene és lárma hallatszott, rakéták ropogtak, másodpercekre megvilágítva az égboltot. A templom előtt feltárult a sokadalom látványa. Megállt egy pillanatra. – Üdvözlöm, Szenorita! – illetve Miss González – szólította meg udvar gringó Fox, miután elébe került. Anna örömmel nyújtotta a kezét. Nagyon negyedül volt, annyi fájdalommal és félelemmel. Jól esett neki, hogy egy szolgálatkész udvarias férfi van a közelébe. Mit tudta ő, hogy éppen gringó Fox az, akinek a kezét Fernández indián ösztöne megérezte a játékba? Mit tudta ő, hogy éppen gringó Fox az, akivel az ezredes hónapok óta tartó szívós élethalálharcot folytat, egymás nyomát kutatva? Igazán gyönyörű éjszaka, és nagyszerű ünnepség, mondta lelkesen a férfi. Milyen kár, hogy éppen ma hagyom itt ezt a mesésvárost. Párdi az, Csikágóba sokkal unalmasabb lesz. Ma utazik, szenyor? Én azt hittem, hogy itt telepszik le. Boldogan telepednék le az ön közelébe, szenyorita, mert csodálatosabb lányt még soha sem láttam. A spanyol szeme őszinte tűzzel villant fel, mikor ezt mondta. Annak is ér összeráncolta a homlokát. Úgy látom, ön szeret szépeket mondani a hölgyeknek, szenyor. Ezer bocsánat. Mentegetőzött a mexikói, és ismét levette tiszteleteljesen a kalapját. Elragadtattam magam, de higgyél, miszgonzá lesz, hogy nem szokásom szépeket mondani. A világ legboldogabb emberen lennék, ha valaha méltónak tartana magához. Anna sóhajtott. Nem volt abban semmi sértő, ahogy a spanyol közeledett hozzá. De ő Tomot szerette, és most jobban esett volna egy elfogulatlan jó barát. A legnagyobb bányavállalat biztosító társaságának vagyok a fő tisztviselője Csikágóban. Elég gazdag ahhoz, hogy méltó életet biztosítsak. Ne folytassa, szenyor. Ön kedves gentleman, de nekem nincs szándékomban férhez menni. Akkor hát felejtse el, amit mondtam. Én sohasem fogom elfelejteni tanaszót. Amikor idejöttem, azt hittem, hogy csak néhány régi kirabolt bányász bűnügyét kell átvizsgálnom. De most már tudom, hogy a végzetem hozott szóba. Első rangú színészek is megirigyelhették volna Gringo Fox spanyolosan előkelő komédiáját. A lány felkapta a fejét. – Ön bűnügyekkel foglalkozik? – Csak biztosítási üzletekkel kapcsolatban. – Sok kirabolt bányásznak fizettünk árösszeget, és időnként átnézzük ezeket a régi bűnügyeket, mert nem ritka esett, hogy évek múlva elfognak egy rablót. Ha találnak egy gazembernél elrejtve pénzt vagy aranyat, akkor megtérülhet némi a biztosítási összegből. Szóval ismeri a régi ö, rablóvilág gasságait? Hallott sívánról, például? Arról a vén részbőrű szörnyetekről mindenki hallott, de különben elég felületesen ismerem a rablóvilág históriáit, leszámítva néhány érdekes esetet. Tisztviselő vagyok szennyírta, és nem detektív. Talán hallott véletlenül egy szerencsétlen bányászról, akit Hawkinsnak hívtak. A Hawkins? Elég mindennapos név. Egy Hawkins-t oda átnyúl kocsmai kocsmai verekedésnél szúrtak le. Azután úgy emlékszem egyet az öreg síván és az a sokat emlegetett Mestiz pusztított el a karavárnyával együtt. Ebben az ügyben volt bűntárs Arthur Wheeler is. Az ő fia az a bizonyos véres Tom. Ez minden, amit tudok. Anna zsibbattan át. Lehet, hogy akit az apjának hit, megölte az apját. És az az ember, akit szeret, a másik gyilkosnak a fia. Amennyire tudott, erőt vett magám. Idédlenül rekette jött ki a hangatorkából És hol lehetne erről többet? Valami biztosat? Nézze, éppen ott van szemben a serif hivatala. Morgan a helyettese szolgálatban van ma éjjel. – Szívesen előkeresi a nyilvántartóból ezt a régi ügyet, hiszen tanaszok környékén játszódott le minden. – Ez engem nagyon érdekel. Várjon itt meg, Szenor, ha kedves akar lenni. – Boldog ez. Miután a lány belépett a serifhöz, Gringo Fox elégedetten veregette korbácsával a csizmáját és kütyürészett. Morgan szívesen állt rendelkezésére Annának. A régi körözvények és iratok hamar előkerültek. A lány úgy érezte megőrül. Az első jelentés szerint Jack Hawkins karaványát lemészárolták és kirabolták. A három éves Hawkins kiti nem találták meg. Egy év múlva kiderült, hogy Fernandez síván fia csalta törbe az áldozatokat. Újabb kilenc év múlva váratlanul tíz vádó jelenik meg Balding Citybe döntő bizonyítékokkal, Arthur Willer gazdag farmer ellen, aki Hawkins gyermekét magával vitte San Franciscóba. Itt osztozott később Fernandezzel. Fernandez elvitte Hawkins egy kislányát Villertől. Arthur Villert és közben agyonlőtték. Fernandeznek a gyermekkel együtt nyoma veszett. Maga se tudta, miért támolygott ki újra a levegőre. Lehetséges, hogy ez a jó ember Gonzá lesz? Még most se tudja gyűlölni, pedig olvasta róla, hogy megölte az apját. Hogy is mondhatom? Maga nem tudhatja, hogy mit érez egy ember, akinek megölték az apját. Most már tudja. Nincs jó, szenyorita. A spanyol lépett hozzá. Anna felnézett az okos, behízelgő kifejezésű férfi arcra. Senki ese volt a kerekvilágon ezen a nyájas ismerősön kívül. Szenyor, elfogadom az ajánlatát. Vigyen magával Csikágóba, mondta hirtelen elhatározással. Ó, szenyorita, milyen meghajolva hosszan kezet csókolt. – Összeszedek néhány nyelkül összetetlen mit az útra. – Ha esetleg holnap nem akar még indulni. – Nem holnap, most, azonnal. Hajnalba, ha világosodik, elindulhatunk szakramentóba. Várjon a fasorba két órakor. Most kérem ne kísérjen, egyedül akarok maradni. Szinte futva indult hazafelé. Gringo Fox diadalmasan nézett a lány után, és vidáman fütyűrészve ment vissza a fogadóba. Perdios, az ördög siván hagyatékát ez a lány jelenti. A nevada szelleme messze éjszakra vágtatott Tonga kunyhójától, és nagy félkört írt le az északi rétségem, úgy vágtatott neki déli iránynak. Tizenegy óra lehetett. Tanasszó felett rakéták röppentek az ég felé, és Tompa ropogás kísérte a lehulló fényeket. A sötétségből egyetlen iramlással nekirugatott az ösvénynek. Ha lestek is rá, ez olyan hirtelen történt, hogy annyi idő se telt el, amíg egy revolvert kihúzhattak volna, és a szellem már a hegyoldal szikláinak fedezékében folytatta útját. Lassan, a léptetett a fenséges, néma hegyóriások között kanyargó kis szerpentinen. Úgy érezte, hogy utoljára jár a szellem magányos éjszakai útján, a nevad a zord, barna sziklái között. Elnyújtotta hát ezt a kirándulást és bandukkolva kapaszkodott egyre feljebb. Mintha otthonától búcsúzna, olyan szeretetteljes szomorúsággal hallgatta a magasból leomló Alder Spring harsogását. Egyre magasabban hágott a kristálytiszta levegőbe. A fehér kanca fülei hirtelen megrezdültek és órát a föld felé nyújtogatta. Mit látsz öreg? Előre hajolt a lónyaka felett. Néhány fa levél az ösvényen. Nem szárazak, hanem frissek. Felnézett. A levelek nem régen hullhattak le a mangólia fáról. És nem is maguktól kerültek a földre, hiszen friss, zöld levelek voltak, és a szél sem fújt. Valaki lesodolta őket. Valószínűleg puskacsővel. Értem. Szóval jó sejtettem. Mormogta a mesztic. Aztán ügyesen vetett a földre, pedig a ló állandóan előrehajtotta az órát és mozgatta a füleit. Nyugodtan haladt az út feléig. Itt megkötötte a lovat. Most körülbelül ott volt, ahonnan a barlak titkos kijárásán keresztül a vízesést kikerülve elérhette az ösvényt. Egykedvűen, anélkül, hogy jobbra vagy balra nézne, gyalog ment tovább a tetőre, aztán nekivágott a sűrűnek és belépett a barlangba. Corner és Bronson óvatosan követték. Várj! súgta Korner. Hagyjunk egy kis előnyt, csak azután menjünk utána a barlangba. Ha megtaláljuk az aranyat, akár le is lőhetjük, mondta a másik. Azt hiszem, Gringo Fox nem sejtette, hogy ilyen pontosan beválik a terve? Cornell előre ment, bronzon vagy tíz lépésről követte. Óvatosan lábúj hegyen haladtak a barlang lejtős folyosóján, pedig erre nem is volt szükség, mert a Nevada szelleme olyan gondtalanul, hangosan csoszogva járt előttük, mint aki tökéletes biztonságban érzi magát. Bronson hirtelen folytott kiáltást hallott a fordulóból a mere Karnar ment. Egy ugrással ott termett. Aztán ő is zuhant. A hatalmas fehér ló türelmesen várt. Egyszer csak a vízesés mögül kilépett egy sziklára az indián. Előbukkant a hold. Még az éles fehér megvilágításba sem ismerhette fel az ezredest, aki így látja. Előre sorra volt most. Lágy viaszból formálta ezt a toldalékot az órára, ahogy a holt fényből óra kapott, igazi részbőrűnek látszott. A fénylő fekete sima, dúshaj két hosszú indián fonattal, és rajta a főnöki toldíz tökéletes illúziót adtak. Gyors trappba sietett le a szerpentinen. Nem kellett félnie attól, hogy a ló megcsúszik. Az állat minden követ ismert erre Miután leért a keresztető aljára, a legrövidebb úton sietett a távol sötétedő dombok felé. Két kis zsák aranyport vitt magával. A hold elbújt, bak sötét volt. Mikor befordult a tanasszó felé vezető csapásra, vagy harminc lépésről lovas alakok rugatta ki hirtelen feléje. Éles harci kiáltást hallatott, a ló oldalába vágta a sarkantyúját, és hirtelen eliramodott. – Utána! kiáltott a lincdé. – Na, ról lőtt. – is. A mesti színdián lovas bravúrral, fél lábát kiakasztva a kengyelből, szinte a földig lógott és a várta oldalával fedezte magát a lövések elől. A dombok még messze voltak. Ha odaért, megmenekült. A sötétbe nem tudják követni. Már rohanva közeledett az első domb. És akkor szerencsétlenségére kibukkant a hold. Tiszta célpontot mutatott. – A lovat csak a lóra célonzatok kiáltotta náró és lőtt. Veszett pattó csaktogással, fújtatva iramlott Fernandez lova a dombok felé. Puskaropogás. Már az első emelkedés árnyékába ért, amikor döngve bukott fel a ló. Fernandez messzire repült a nyerekből, az üldözők sebesügetéssel közeledtek. Éles fájdalom nyilalta a vállába. Eltörte. Ebben a pillanatban egy árny ugrott elő a domb mellőli bokrok közül, és egy lovat fogott a kantárjánál. Felrántotta fernandez a földről. Ugorjon fel a lóra, és vágtasson! Tom Wheeler? Egy szót sem. Vágtasson, ahogy tud. De maga... Van itt még egy ló. Siessen! Száz méter nére voltak az üldözők. Azt látták, hogy felmukott a ló, de hogy mi történt később, azt eltakarta a dombárnyéka. Az ezredes már nyerekbe volt. A jobb karja bénúltan függött, a ballal fogta a kantát, és vágtatott. Egy pillanatra visszafordult, Tom Willer felkapta a földről a puskát, amely könnyedén árulója lehetett volna az ezredesnek, azután oldalt négy kézláb. Tehát nem igaz, hogy Lovava, mi lesz vele? De ezt már vártatás közben gondolta. A kis indiáló szágúdva vitte, cikcakba nyargalt a sötét dombok között, és tudta, hogy megmenekült. A banditák szitkozódva álltak a fehér ló teteme körül. – Ördög és pokol! – kiáltott a náról. Aljátok, lódobogás! Készen létbe tartott itt egy tartalék állatot. Utána, hát ha elérjük. Itt a dombok és fák között. Ha <gül> lehetetlen. Mindegy előre! össze össze-vissza vártattak, de nem akadtak az ezredes nyomára. Mikor csend lett a domb körül, ahol a ló kimult teteme hevert, Tom kibújt a dudvába a benőtt megkezdett a aknából.